Meglátjuk, mert voltam pénteken orvosnál, és tüdőgyulladásom van. Úgyhogy így imádkozzatok, értem, légy szíves. De most így minden oké, tehát semmi nem kell sajnálkozni, minden itt vagyok, állok, és minden oké. Is. Jó? Csak imádkozzatok, értem, hogy így rendbe jöjjek. Meg jövő héten le tudjam adni úgy a dolgaimat, hogy tudjak feküdni. Na, de jó, hogy ma reggel a jobb részt választottátok. Én is ma reggel a jobb részt választottam, hogy ide jöjjek, és és veletek együtt dicsérjem az Urat, és nézzük Istennek a, az igéjét. Tudjátok, hogy ezeken a vasárnapokon, főleg azok kedvéért mondom, akik először vannak itt, Jézust tanulmányozzuk a János evangéliuma alapján. És nem, nem úgy tanulmányozzuk, ahogy általában mi szoktuk tanulmányozni, mert úgy tanulmányozzuk a János evangéliumát, hogy nézzük Jézust, hogy milyen volt ő, hogy hogy viselkedett, hogyan beszélt bizonyos helyzetekre hogyan reagált. Tehát nem versről versre megyünk, és mindent megmagyarázok, minden egyes verset, hanem csak Jézust nézzük a versekben. De általában tudnotok kell, hogy én magam is eddig is mindig úgy tanítottam a Bibliát, mert az az, az igazi. Versről versre, részről részre, az elejétől a végéig. Azért, azért, azért kezdtük el ezt így a jános evangéliumát. Most mert Isten ezt szívemre helyezte azt, hogy ha mi keresztények jobban ismerjük, jobban ismerjük Jézust, jobban ismerjük az Atyát, hogy ő milyen, akkor, akkor jobban fogunk bízni ő benne. És rá, ráhelyezni a, az életünket, és azt szeretném, hogy végigmegyünk a vasárnapokon, és, és nézzük Jézust akkor lássuk mindannyian, hogy mi bízhatunk ő benne. Nyugodtan. És sokan talán azért nem bíznak, mert nem, nem ismerik őt. Nem ismerik egyes oldalait. Hogy jé, ő tényleg ilyen. És hogy ő hozzá nyugodtan jöhetek. És hogy ő szeret engem. És hogy ő tud segíteni. Ezért, ezért kezdtem el ezt. És ezért fogunk így végig menni a János, János evangéliumán. Mert szeretnénk Ismerni, és jól képviselni a világ előtt Jézust, úgy képviselni, ahogy ő igazán, és uh, egyszerűen csak növekedni benne. És ma reggel is hadd mondja el, és most egy darabig el fogom mondani nektek, bocsássatok meg nekem, de tudjátok, hogy azért jöttünk ide, az egyik célunk az az, hogy hallgassuk Isten igényét, mert a, mert a Timóteus levél szerint, 2 316 17 szerint, Isten igéje hasznos. Isten igéje hasznos a feddésre. Isten igéje hasznos a megjobbításra. Isten igéje az, ami fölkészít téged meg engem, hogy jövő héten menjünk és csináljunk jó dolgokat. Ez nem azt jelenti, hogy, nem azt jelenti, hogy csak a vasárnap, meg csak én tudlak fölkészíteni, távol legyen, úgy a saját otthoni idődben, hogy olvasod a Bibliát, ott ugyanaz történik meg, de csak szeretném mindig az emlékezetembe vésni, a sajátomba én is, hogy ma reggel az egyik dolog, amiért itt ülök, mert szeretnék megjobbulni, mert szeretnék jó cselekedeteket tenni, és arra Isten adott pásztorokat, tanítókat, és az ő igéjét, hogy magyarázzák, hogy ez, és ma reggel ez fog történni benned, ahogy Isten igényét megnyitjuk, és olvassuk együtt. A múlt óránkon ott láttuk Jézust, ugye, aki a gyógyító. Ő az, aki gyógyító. Ő az, aki ma is a gyógyító. Nagyon vicces volt, hogyha múlt órán nem voltatok itt, én már múlt órán is beteg voltam. És nagyon vicces volt ideálni, és azt mondani, hogy Jézus egy gyógyító, és tök beteg vagyok. De, de azt hiszem, hogy az Úrtól volt, mert, mert ez van. Istent láttuk, hogy igen, ő a gyógyító, amikor Isten akarata, hogy valaki meggyógyuljon. Jézus ott a, a medencénél, ugye, ahol feküdt a sok beteg, mégiscsak egyet gyógyított meg, nem mindet. Miért? Nem tudjuk. Valószínű, mert Isten őt mutatta neki, hogy menjen odahoz az emberhez, és őt gyógyítsa meg. Ugye, ha azon hogy, hogy, ha úgy gondolkoznánk, hogy Isten mindig mindenkit meggyógyít, akkor, akkor azt mondanánk, hogy hát akkor itt Jézus miért nem csinálta? Miért nem ment és rángatott föl mindenkit a kórházba? Miért nem megy ma? Azért elmondom nektek, mert közben eltelt egy hét, és nagyon jó volt, hogy tegnap fiúk imádkoztak értem mindenki rám raktak kezét, és, és imádkoztak. És közben nekem meg Isten azt, mondta, hogy, Isten azt mondta, hogy nem fogsz meggyógyulni, és én mondtam, hogy jaj, de jó. És, és én tegnap este és ma reggel megértettem azt, hogy, hogy én egy olyan típusú ember vagyok sajnos, ahogy, hogy semmi más nem állítja meg, csak ha megbetegszik és hiszem azt, hogy Isten most egy hétre ágyba fog kényszeríteni, és jó lesz az nekem. És megtette ezt már többször a Bibliában emberekkel, és, és látnod kell, hogy Isten néha a gyógyítást használja, néha a betegséget használja. Isten használja mind a kettőt. Ezt látjuk a Bibliában. Tegnő, vagy múlt héten Jézus meggyógyított egy 38 éve, éve beteg, beteg embert, és és ennek a folyamánya képen nézzük, hogy mi történt. Jó, innen kapcsolódunk a történetbe. 15. és 16. verse János evangéliumának az 5. részében. Van bibliád nyisd ki. Már dolgozunk azon, hogy ha sikerül egy vetítő vásznat vennünk egy igazít akkor akkor oda ki lesz vetítve, ki lesznek vetítve az ige versek, amiket, amiket itt felolvasunk, csak azért, hogy senki nem maradjon le, esetleg, hogyha nincs nálad Biblia. Tehát, de föl is fogom egyébként is olvasni. 15-16. Elméne az az ember, tehát aki, aki meggyógyult, 38 év beteg volt, és ad a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust, és meg akarták őt ölni, hogy ezeket művelte szombatnapon. Milyen érdekes dolog ez. Ugye már a múlt órán beszéltem én erről, hogy hát elrontott valamit Jézus, mert mert nem nézte meg a naptárt, ugye, hogy jaj, éppen szombat van, de akkor most degáz, most nem szabadna, nem szabadna gyógyítani. És tudod, ez a dolog volt az, képzeljétek el, köszönöm szépen, próbálok minél kevésbé szenvedni egyébként, de ez most muszáj. És ez a dolog volt az, mert nem akarom, hogy rám figyeltek, Isten figyeltek. Ez a dolog volt az, ami miatt a zsidók, már mint ezek a vallásos zsidó emberek, soha nem bocsátottak meg Jézusnak. Mert ő szombatnapon csinált dolgokat. Szombatnapon a tanítványai kalászt téptek. Szombatnapon embereket gyógyított meg. Soha nem bocsátották meg neki, és... És azért, mert ő megtörte a szombatot, ez volt az, ami oda vitte a keresztre. Milyen kemény dolog ez, hogy itt jött egy keserűség a zsidók szívébe, és ez odáig ment, hogy megölték ezt az embert, Jézust. Mert egy szokás, egy, egy, egy, egy vallásos nézet volt a szívükben, amit nem voltak hajlandó, hajlandóak lerakni. Tudod, zsidók számára a, a törvény hagyomány szerinti megtartása, tehát hagyomány szerinti, ez fontos, az, az fontosabb volt, mint egy embernek a meggyógyítása. El tudod ezt képzelni, hogy, hogy ezek az emberek azon voltak megsértődve, hogy egy 38 éve beteg ember mostantól tud menni dolgozni, el tudja látni magát lehet felesége, gyerekei. Ezt tudod ezt képzelni? Hogy ezen voltak ők megsértődve. Ilyen, ilyen a szombatnap, a szombatnap miatt. Jézus, Jézus egyszer azt mondta nekik, és idézném, vajon, hogyha közületek valakinek a szamara vagy őkre szombatnapon esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? Jézus azt mondja nekik, azt mondta nekik egyszer, hogy ez, ott az a buta állatot, hát persze, hogy kihúzták. Ha számotokra fontos egy buta állat, akkor, jó, nem akartam megsérteni az állatvédőket, meg akik majd az interneten hallgatják, nem, nem, úgy, érzem, nem úgy értettem, hogy buta, mert lehet, hogy kutya volt és okos volt, de hogy, hogy ha, egy, ha egy állat ennyire fontos nektek, akkor miért gondoljátok, hogy Istennek nem fontos szombaton az az ember, hogy megmentse szombaton. Miért gondolkodtok így, hogy Isten még hagy, hagyja egy napot, és vasárnap gyógyítsa meg, mert a szombatot, szombatot tiszteljük. Tud, nekünk, számunkra, keresztények számára Jézus kell, hogy legyen az igazi, törvény és igen magyarázó. Nem más. Jézus, amit ő gondol, amit ő mond. <köhö> Márk evangélium a 2.27, hogyha jegyzetelsz, írt föl. De, de Jézus azt mondja ott egy nagyon erős kijelentése van, azt mondja, hogy, hogy a A szombat lett az emberér, nem az ember a szombatér. Látod, hogy ő teljesen máshogy látta ezt, mint ahogy a zsidók látták. Milyen érdekes, igaz? Hogy a zsidók teljesen a másik irányba voltak, és teljesen meg voltak győződve benne, hogy ez Isten akarata. Igaz? Tehát, mert mi most már úgy nézünk rájuk, hogy, hogy, hogy milyen buták voltak. De, de csak gondold bele magad egy picit a helyzetükbe. Ők ebbe éltek, és tökéletesen megvoltak voltak győződve, hogy ez Isten akarata. És jön Jézus, és azt mondja, a Márk 2.27 szerint, hogy teljesen ellenkező Isten akarata. Ti eddig rosszul gondoltátok. Teljesen rosszul. A szombat értetek van. Nem, nem az kell, hogy legyen, hogy ti vagytok a szombatér, Mert ők azt gondolták, hát csak néhány apró részletet mondok a régmúltból és a, és a mai napokból. Nem szabadott terhet cipelni, és ez benne van a könyvükben. Nem szabadott terhet cipelni szombaton. Na most, hogyha teher, akkor meg kell határozni, hogy mi a teher. Minden Két borsó szemnél nagyobb dolog az már teher. Tehát eh, akkor meg kellett határozni, hogy mi az, hogy vinni. Vicces? Hogy mit jelent az, hogy vinni? Hogyha így fogod, akkor már viszed, ha, ha a kezedre esik, akkor az nem vivés volt. Ért, értitek? Hogy, és ilyen részletekben menőkig ez le van írva a könyvükben. Mi is a neve Balázs a Biblia? Ne, nem a Tóra, Tóra mellett, a, ami nagy. Magyar... Neki? Ne, Talmut. igen, oké, okay, igen. Bocs Balázs, hogy ránéztem egy bölcsök. Én se tudtam, nem jutott eszembe. De tudod, hogy ez, ez részletesen le volt nekik írva. És el tudod képzelni ezt, hogy, hogy így mondjuk, a, mondjuk zsidóvá válok? mondjuk így azt mondanám, hogy én zsidó akarok lenni, és így elém vágják azt a könyvet, így. na tessék, akkor csak a szombatról van 800 oldal, hogy mit ne csinálják. És akkor elmondom nektek, hogy ma mit csinálnak ezek a zsidók, akik ugyanígy gondolkoznak. Mert van egy barátnőnk, Katával, aki a délpesti gyülekezet pásztorának a feleségének, nem csak a felesége, és, és ő dolgozott egyszer egy Szállodában, ahova jöttek zsidók rendszeresen igazi, kemény zsidó emberek. És képzeljétek el, hogy ők a szállodában előző nap le kellett, hogy tépkedjék a WC papírt előre, a férfi és a női WC-be is, mert szombaton az munka a WC papírt téps. Tehát oda kell készíteni megdöbbentő. Azért mondtam pont a WC papíros, de nem gyújthatsz tüzet, tehát nem ülhetsz autóba, mert amikor elfordítod a kulcsot, az szikrát ad. Ezért a zsidók, ezek a kemény zsidók sofőrrel mennek bárhova, hogyha szombatnapon kell menni. És, és tudnám még sorolni, hogy, hogy mit jelentett ez a, ez a szombat, ami miatt ennyire. És most már érted, hogy, hogy milyen lelkületük volt ezeknek a Ezeknek a zsidóknak. Én, én bennem, ahogy ezt néztem, és kérdeztem, hogy milyen Jézus, hogyan viselkedik, szeretném őt látni. Mi az, amit ebből, ebből látunk? Mert ugye ez nevetséges, nem? Ez egyszerűen nevetséges, amit művelnek. Hogy nehezebb már szombaton. Nem? Lehet, hogy vannak zsidók, akik már azt várják, hogy mikor lesz vasárnap. Nem? Hogy, hogy, hogy ez az Isten hit, ez csak egy nagy teher a nyakamba. Érted? És el tudom képzelni. Hogy, és felmerült bennem a kérdés, ahogy tanulmányoztam, hogy milyen Jézus. És azt hiszem, hogy fel kell, fel kell tennünk magunknak a kérdést, akik szeretnénk helyesen képviselni Jézust ebben a világban, hogy hogy vajon, vajon, amit én gondolok rólad, vagy dolgokról, vagy helyzetekről, az, az Jézus gondolata is? Ez egy nagyon nagy kérdés. Ahogy én állok dolgokhoz, ahogy én beszélek, ahogy én cselekszem, az Jézus? Csak gondolkozzatok el. Oda ment ez az emberekhez, akik benne voltak nyakig a, a vallásukba, és azt hitték, hogy nagyon jók, és képesek voltak meghalni érte. És Jézus azt mondta, Jézus azt mondta, nem jó. Teljesen az ellenkezőt gondoljátok, mint amit Isten. És nem igaz, érdekes, és, és ehhez kell egy nagyon őszinte, beismerő szív. Az arra jutottam. Odaállni az Úr elé, és azt mondani, Uram, vizsgálj meg engem. Én, én jól ismerlek téged. Tényleg te is azt csináltad volna az emberrel, amit én csináltam. Mert ha nem, akkor nem jó képviseltelek. Csak képzeld el a házasságtörő nő történetét. Tragikus, nem? Valószínűleg egyébként az egész történetben, ugye ott van egyszer az történt azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy a zsidók oda hurcoltak Jézushoz egy nőt, lelökték, és talán, és azt mondták, na, itt van, mit kezdjünk ebbel a nővel? Elkaptuk, hogy házasságtörő volt. És én hiszem azt, hogy, hogy ez, ez, törbecsalták ezt a szegény nőt. Azért, hogy vádolhassák Jézust. Azért, hogy megint oda, odaállítsák valami nagy kérdés elé. És ledobják oda. És na, Mózes azt mondja nekünk, hogy kövezzük meg. Igaz? Azt mondta? Azt mondta. Megérdemelte? Megérdemelte? Jézus. Jézus azt mondja. Az, az dobja az elsőt, aki nem, nem védkes. És tudod, mi történik? Sorba kimentek, és a végén Jézus fölnézés, és azt kérdezte, hogy na, hol vannak a vádlóid? Nincsenek sehol. Jézus azt mondja, én, én sem vádolok téged. Pontosabban azt a nagyon szép szót használja, hogy én sem kárhoztatlak téged. Jézus teljesen máshogy gondolta, ahogy ők gondolták. És én hiszem, és tudom, hogy néha talán Jézus oda sétálna ma hozzám, meg hozzád. És azt mondaná, hogy én ezt máshogy gondolom, mint hogy te csinálod. De, de vagyunk-e őszinték abban, hogy azt mondjuk, hogy Jézus sétálj ide hozzám. Vajon te azt gondoltad volna arról az emberről? Vajon te azt mondtad volna neki? Vajon te ezt csináltad volna? És hogy te szeretnél tényleg jó képet mutatni ebbe a városba, kegyelmet adni, akkor azt hiszem, hogy, hogy így el kell gondolkoznunk ezen. Tudod, Jézus ma is akar minket tanítani, hogy hogyan mi lát dolgokat, Odaadta nekünk az igényét. Tudom, mindig piszkállak benneteket ebben. De ez egy fontos dolog, hogy a Bibliában nagyon sok minden oda van írva, ahogy Jézus gondolt, érzett. Szerintem egy kereszténynek a mindennapi életéhez hozzátartozik, de tudom, hogy, hogy én is hibás vagyok, hogy nem mindig olvasom minden nap. Ne ez magad kárhoztatva. Csak mondom, hogy Jézus ezt ide adta nekem, meg neked. És aztán ott van a lelki ismeretünk amin keresztül Jézus most már tud minket vezetni. Én sokszor, sokszor ebben ilyen bajba voltam, hogy mi ez a lelki ismeret most, meg most akkor hogy a lélek. És egyszer valaki nagyon megmutat. Igen, most már te, ha újjá született vagy itt ma, a Szent Lélek a lelki ismereteden keresztül néha vezet. Amikor nem vagy meggyőződve valahogy, és, és tudod, odász, és nincs róla az igében írva, de, de érzed, mit kéne csinálni. Mert a szentlélek hűséges. A szentlélek vezet. Jézus ma is akar minket tanítani, hogy ő mit gondol, és hogy, hogy gondolja. 17.-18. verset kövessétek velem. Jézus pedig felelené ki. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem... Az Istent is saját atyának mondotta. És ezt a, ezt a verset bekarikázhatjátok a Jehova tanúi ellen. Hogyha jönnek és azt mondják, hogy Jézus nem Isten. Mert itt van. Egyenlővé téve magát Istennel. Tökéletesen. Öh. Milyen jó, mi, azért látunk itt egy dolgot. Azt mondja Jézus, amíg az atya munkálkodik, én is munkálkodom. Milyen jó, hogy Isten nem megy Szabira szombaton, nem? Az milyen lenne már? Láttátok, a, láttátok esetleg, tudom, hogy nem vagytok mind nagy mozisok, én mozis vagyok. Ha esetleg láttátok a Mindenható című filmet, láttátok azt a filmet, nem? Arról szól, hogy, hogy Isten, ugye, Isten odaadja egy, egy csak egy, kerületet egy embernek, hogy, hogy mostantól akkor te vagy az Isten. De én meg szabadságra hagyek, és, és, és elsétál Isten. És ugye hát az ember hogyan, hogyan kezd ennek az egésznek neki, akkor rengeteg imaszál föl Istenhez. Fú, mi legyen ebbel. És így gondolkozik. Akkor mindenkinek Igen. Tom, számítógép, pa, és ugye mindenki nyer a lottól, meg, de ugye csak három forintot nyernek, vagy nem tudom, dollárt, mert így mindenki nyert. Tudod, hogy így, micsoda káosz lenne, ha Isten egy pillanatra nem munkálkodna, ugye? Pedig a zsidók valahogy nem is tudom, hogy így gondolkozták, hogy szombat nem csinálunk semmit, Isten nem gyógyít, Isten nem csinál, az bűn, ha ez történik. De Isten Isten minden nap munkálkodik. Szombat, vasárnap, és nagyon jó, hogy nem megy el egy pillanatra se Szabira, mert, mert a sejtjeid darabokra esnének, ha ő egy pillanatra elengedné azokat. Isten, Isten ilyen. De látunk itt egy, egy másik dolgot is, ami megint csak Jézusról, hogy, hogy milyen. Próbálok ezt erre fókuszálni, hogy elolvassuk ezt a részt, Jézus itt sok mindenről fog beszélni, de leginkább arról, hogy ő Isten. Próbálok erre, erre fókuszálni. Tudod, hogy a zsidó főpapság, akik arra lettek hívva, hogy a világ világossága legyenek, mert nem te meg én lettem először hívva erre. Ábrahám, ugye ott van, gyere és megmutatom rajtad keresztül ennek a világnak, hogy milyen, aki Istennel jár, ugye? De mondhattam volna előtte Ádámot, meg minden csak, csak ugye Ábrahám, Izsák, innen, innen kezdi igazán a Biblia ezt. És ezért mondtam, hogy először ők, és, és ezekben az időkben is, Jézus idejében is, ők azért voltak ott, hogy megmutassák, hogy milyen, hogyha valaki Istennel jár. Hogy milyen csodálatos, hogy, milyen, hogy Isten milyen gondoskodó, hogy, hogy Isten milyen. Ők erre voltak hívva. Ebben a, ebben a világban. És tudod, mi történik? Ők élik a saját kis világukat még ma is. Szörnyű ezt látni, de ők össze, összetekerik a köntösüket még ma is. Hogy ne érjek hozzá senkihez. Már nem mindenki, mondom ezt hozzátenném, de nagyon sokan. És a Biblia ír is erről, mert vakok. És majd Isten majd gondoskodik róluk, ő nem, fogja, nem hagyja el őket. De most ezt látjuk, hogy tudod, mit csinált Isten? Mivel kemény a szívük, büszkék, és nem, nem hajlottak meg Isten előtt, am amikor elküldte nekik a megváltót, Isten elvette tőlük, hogy világosságok legyenek. És tudod, mit csinált? Odaadta először olyan 12 zsidó embernek, akik hajlottak, és aztán odaadta a pogányoknak. Mert ma nem látsz ortodox zsidó misszionáriusokat. Nincsenek. Nem. Ma olyan, olyan, olyan zsidókat látsz, akik Krisztusért vannak, ők mennek misszióba, és olyan pogányokat látsz misszióba, akik imádják az Urat, ugye? Milyen érdekes ez. Isten elvette tőlük. Mert kemény maradt a szívük, mert beleragadtak a régi dolgaikba, mert nem, nem indultak, amikor Isten, Isten tényleg elküldte hozzájuk a mesiást. Jézus mondani is fogja nekik, olvassátok az írásokat, tanulmányozzátok minden nap, és mégse akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Beleragadtak, és, és Isten elvette tőlük Jézus ma sem fog, megint csak, hogy milyen Jézus ebben a képben. Jézus ma sem fog úgy munkálkodni, ahogy azt az ember akarja. Kifejtem bővebben. Jézus nem tartotta tiszteletben a szombatot, igaz? Úgy, ahogy az ember akarta. Jézus nem mondta azt ezeknek a zsidó embereknek, hogy... Jól van, ha nektek így ez így jó, akkor én inkább akkor majd vasárnap jövök ki, és majd én szombaton, én nem, mert nektek ez így jó. Nem tartott a tiszteletben. Ez a jó szórá. Nem az, hogy tiszteletlen volt Jézus, nem erre akarok mutatni, hanem hogy őt nem érdekli, hogyha valaki mást gondol, mint amit Isten gondol. És ő azt mondja, én addig munkálkodom, amíg, amíg Isten munkálkodik. Ő egyszerűen ma is, hogyha valaki nem áll be mögéje, az ő munkája. Mert tévedést azt gondolni, hogy rólad szól ez az egész, meg rólam szól. Jézusról szól. Ha nem állsz be mögéje, akkor, akkor Jézus ma is Egyszerűen azt mondja majd, hogy hát jó, majd odaadom azoknak, akik, akik jönnek velem, és munkálkodnak szerintem. Elveszem tőled az eddigi dicsőségedet, és odaadom. De olyan jó, hogy addig, amíg meg nem térsz. Ugye, azt is látjuk, mert, mert a zsidók vissza fognak jönni. Római Levél 11. részében végig látod. Azt mondja, Pál nem adta föl Isten az ön népével, de most, mivel kemények voltak, megtanítja őket. Nem hajlottak, és elvette tőlük. Tudod, ha az ember nem hajlandó, az, az Isten nem fogja megállítani. Nem fog odaállni, és azt mondani, Jani, hát ha neked így tetszik, akkor jó munkálkodjunk így. Nem. Isten menni fog tovább nélkülem is, hogyha én nem állok Isten, Isten mögött, és ha én helyesen akarom őt képviselni, akkor oda kell állnom mögéje, amit ő tesz, amit ő mond, és ahogy, ahogy ő mondja. A következő részben, ami ezután jön, azt fogjuk látni, hogy Jézus magáról beszél. Nem sokat akarom magyarázni, mert magát magyarázza. De mindenképpen Nézzük tovább. 19. vers. Felele ezért Jézus és mondanékig, bizony-bizony mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagában, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket, mert amiket azt cselekszik, azokat, ugyanazokat hasonlóképpen a fiú is cselekszik. Elnézést. Szóljatok, hogyha ilyen papírzsepkendő ragad az orromra, hogy nem, mert az vicces, amikor volt már olyan, hogy nem szóltak. És utána egy belenéztem a tükörbe, és mondom, így tanította végig. Akkor már értem ezeket az arcokat, hogy... Na. Okay. Na. Jézus ezt fogja állítani a hátralevő részébe. Ezt próbálja nekik elmagyarázni, az egész rész hátralevő részébe. Hogy, hogy amit ő csinál, azt Isten csinálja. Azt nem ő találta ki magától. Ő Isten cselekedeteit viszivékhez. Próbálja nekik elmagyarázni, hogy lássák meg, hogy ő megváltó, és hogy őt kell, őt kell így imádni. Jézus arról beszél, hogy meggyógyítottam ezt az embert, de Isten gyógyította meg, mert ő hozta a gyógyulást. Én csak azt csinálom amit Isten csinálna. Én nem ellenementem Istennek azzal, hogy szombaton csináltam ezt, hanem maga Isten az, aki szombaton akarta ezt meg végre, véghez vinni, ezt a, ezt a gyógyulást. Milyen sokan a világban, meg sajnos így keresztények is vakok arra, amit Isten csinál. Csak kritizálnak, csak ülnek és komoly képpel, <gül> csak ellenem mennek Isten munkájának. Amikor egy, nem tudom, valaki kitalálja, hogy de jó lenne a gyülekezetünkben, ha gitár lenne. Nem a miénkről van szó, mert a miénkben van, ugye? De tudod, sajnos. És azt mondják, nem, az sátáni dobok, <hör> az meg főleg, mert a ritmus. És vigyoroksz rajta, mert te már jól látod, hogy Isten ajándéka a zene, és, és egy jó kifejező módszer, hogy, hogy dicső is dölt. de De tudod, sokan megállítanak, megállítják Isten munkáját, mert vakok arra, hogy azt ő csinálja, hogy azt Jézus mutatta. Értékes lelki emberek nincsenek lelki pozíciókba, mert nincsen lelki végzettségük. És fordítva, mert vakok Isten, Isten munkájára sokszor. Pedig, pedig Jézus munkálkodik ezekben az emberekben. Jézus próbál és ja. Esztergomba bazilikának mondtam, hogy nincs kívülről kilincse. És, és egyszer Greg pásztorommal sétáltam ott, és mondta, hogy, hogy tudod, miért nincs rajta kilincs? És viccesen mondtam, mert hogyha Jézus visszajön, akkor nehogy bejöjjön véletlenül se. És nem akarok többet ebben viccelni, de sajnos sokan ezt csinálják. Ott járkál Jézus a gyülekezetük körül, és nem engedik be. Mert, mert vakok Isten munkájára. De, de lehet, hogy azért, mert már olyan régen benne vannak. Olyan régen. Mint ezek a zsidók a saját dolgaikban. 20. 21. vers. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, miket ő maga cselekszik. És ezeknél... Nagyobbakat is mutat majd néki, hogy ti csodálkozzatok. Mert amint az atya feltámasztja a halottakat, és megeleveníti, úgy a fiú, akiket akar, megelevenít. Ahogy követjük majd Jézusnak az életét, látni fogjuk, hogy, hogy ő maga embereket támaszt föl, nem egyet. Hogy higgyetek a cselekedeteimért. Kinek van hatalma a halálon? Csak az Istennek. Jézus azt mondja, itt van. Én meg fogom csinálni. Nézzétek ezeket. Én Isten vagyok. Amit én teszek, azt Isten teszi. És végig látod ebben a részben, hogy próbáljam megmutatni nekik, hogy lépjetek ki, gyertek ki abból, amiben vagytok. Én vagyok Isten. Mármint nem én, Német Jani, hanem Jézus, az Isten. És Isten szeretné, hogy mozduljanak a régi rendszerből kifelé. 22-23. vers, kicsit gyorsabban fogunk haladni most így a végéig, és aztán... Ja. Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta, hogy mindenki, és ezt is be lehet karikázni a Jehova tanúi részére, hogyha találkozol velük, mert nálunk már voltak, de amikor azt mondtam nekik, hogy lelkipásztor vagyok, akkor azt mondták, hogy köszönjük, és elmentek. Hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, miként tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát. Aki elküldte őt. Látod ezt? Ők azt mondják, hogy tisztelik Istent, de nem tisztelik úgy a fiút, mint ahogy Istent. Akkor azt mondja ez az égevers, ők nem tisztelik Istent. Hiába mondják. Hiába e-mailezgetnek, mert mostanában kaptam e-maileket Jehova tanújtól. És csak ilyen felvilágosító e-mailek, és lehet, hogy ti is fogtok kapni majd, nem tőlem. Te is kaptál. domo. De, de tudod, nem kell rá haraggal, meg nem, ne, ne üljél le, felesleges nekiállni és órákig bizonygatni, mert nem tudod nekik megmagyarázni. Szentlélek képes rá. Nem. Tudod, mit írtam nekik vissza? Mert amit írnak, az igazán igaz. Tudod, hogy így hova, meg úgy hova, meg az a neve. Csak nem rakják hozzá másikat, hogy de még van 800 neve Istennek benne a Bibliában, amit ugyanúgy használ. Meg ők nem tisztelik Jézust, mint Istent. Én csak annyit írtam nekik vissza, hogy köszönöm az információt, ezt már eddig én is tudtam. És Isten áldjon meg. Ennyi, ennyit írt. Úgy csak el ennyit neki, és kész. Ne, nem kell leve törödni. De nem az a lényeg, hogy ezeket a verseket mutogassam nektek, hanem, hanem az, hogy, hogy mit látunk itt? Nagyon súlyos szavak Jézustól. Aki nem tiszteli Jézus szavait, az nem tiszteli Istent. Aki nem tiszteli azt, ahogy ő beszél, amit ő tett, amikor ő tette, ahogyan ő tette, hanem azt mondják, hogy ugye a zsidók egy idő után itt a Bibliában, hogy sátántól van, akkor az, az nem tiszteli Istent. Hiába mutatja, mintha az lenne. És ha helyesen akarjuk imádni Jézust, helyesen akarjuk őt képviselni, akkor kell látnunk itt, hogy mit vár tőlünk, hogy értsük meg az ő szívét, és szerintem nem kifürkészhetetlen az ő akarata számunkra, hogy hogyan döntsünk, hogyan beszéljünk, hogyan tegyük a dolgainkat. Hogy értsük meg az ő szívét, és úgy cselekedjünk, nem úgy, ahogy én gondolom, meg ahogy Zsolti, vagy Balázs, vagy bárki, hanem ahogy Jézus gondolja igazán. És ehhez megint kell egy jó bátor szív. Ami odáll és azt mondja, uram, vizsgálj meg engem. Én, az én gondolataim, a tiédek. Vagy valamit teljesen máshogy, máshogy gondoltam. Tudod, ez vannak, vannak ezek az emberek, ez a, tisztelem az atyát, de megbocsájtok a magam módján, csak ahogy én akarok. Az megbocsájtás. Az, az rohadást hoz saját bőrömön tapasztaltam. Értitek? Ahogy Jézus gondolja. És Jézus úgy gondolja, hogy, hogy ne csak megbocsássatok, hanem még imádkozzatok azokért, akik benneteket bántanak. Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Jézus mennyire más máshogy gondolja, hogy mi gondoljuk néha. M meg kell állnunk így az Úr előtt. Vagy vagy engedelmes vagyok Istennek a magam módján, akkor te nem vagy engedelmes Istennek. Akkor te nem tiszteled Istent, ha nem tiszteled az ő akaratát. Érdekes dolog ez, ugye? Nekem egy a pásztorommal kapcsolatban az jutott eszembe, hogy nekem nagyon fi most fiatal pásztoromban képzeljétek el, Filmedzgert ismértek, Filmedzger pásztoromat, és amikor ezt olvastam, csak egy ilyen példának hozom föl a saját életemből. Akkor ezt olvastam, eszembe jutott, hogy ő egyszer tanácsolt engem valami, valamiben. De mivel fiatal volt, és körülbelül három, három éve idősebb nálam, azt hiszem, én ellenem mentem a tanácsnak. És emlékszem, valami misszionáriussal kapcsolatban volt, mindegy, nem akarom így kiteregetni, és mondtam, hogy Phil azt mondta, hogy ne hívd el, én azt mondtam, hogy de, mert majd nálunk, majd minden rendben lesz, meg tudod, te, hogy majd én elintézem. Aha, két év keserűség. És azt mutatta meg Isten, hogy így nem tiszteltem Istent. Mert nem tiszteltem, amit ő mondott. Mert a Biblia azt mondja nekem, hogy rendeljem alá magam. Igaz, milyen érdekes? Hogy nem úgy tiszteltem, hogy én akarom, vagy nem úgy tiszteltem, ahogy Isten akarja, úgy csináltam, hogy én akarom, és ezért, ezért így Isten megmutatta, megtanította. És ez jó, és szeretem a filpásztoromat. És a leg, legbölcsebb a Greg után. De Greg az apukám volt szinte. Tudjátok, hogy tehát ez fontos, Jézus szavai Hogyha helyesen akarjuk imádni, úgy imádjuk, ahogy ő akarja, nem úgy, ahogy mi. És hiszem, hogy a Szentlélek elvezet minket minden igazságra. Amikor mi kérjük és olvassuk az igét, ő meg fogja nekünk magyarázni úgy, ahogy ő akarja. Nem kell más ember hozzá. Sokszor használ embereket is a Szentlélek, de. De ha odaülsz egy nyitott szívvel, és ma azt kéred az Úrtól, hogy kérlek, vizsgálj meg, és kinyitom az igét, és szólj hozzám, és taníts engem, mi az akaratod, ő szólni fog, mert hűséges. 24. vers. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem el, el, elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halából az életbe. És, és Jézus itt arról beszél, hogy, hogy megtartani Istennek az igéjét, aki hisz az én szavaimnak. Az él, élete van annak. És ez annyira, annyira jó volt hallani majd, főleg, hogyha tovább megyünk mindjárt, és, és megnézzük, hogy, hogy miket mond még Jézus. Nem fogom az egészet elolvasni, kérlek, hogy majd otthon olvassátok át a részt. De, de aki hisz, aki belekapaszkodik, aki úgy tesz, ahogy Jézus mondja, annak élete lesz. Olyan sokszor az emberek félnek Jézus akaratát tenni. Én félek néha Jézus akaratát megtenni, mert úgy gondolom, hogy ha én azt csinálom, akkor tőlem elvesz valamit. Vagy fájni fog nekem, vagy Isten ott áll a fejem fölött, és majd jól megbüntet, mert érted, hogy néha ezért nem teszem Jézus akaratát. Mert de félek Istentől. Nem voltál még így, hogy, hogy tudom, mit kéne csinálni, de, de ha azt megteszem, akkor uh, kitudódik a dolgaim. Uh, érted? És azért nem tesszük meg Jézus akaratát. De azt mondja Jézus, annak élete van. Nem csak örök élete lesz annak, aki elfogadja azt, hogy Jézus a megváltó hanem élete van, aki Jézus szavaival él. Élet. Élete van. Igazi. Nem egy műanyag, ami körbe van rakva egy fallal, és valamit látnak rólad az emberek. Hanem egy, hanem egy élet. És Isten annyira csak szólt ebben a dologban hozzám. Hmm. Szeretném még elolvasni egész, egész végig, a 47. versig nem fogom elolvasni, de a 47. versig Jézus ezt bizonyítja nekik, ezt mutatja újra és újra más példákkal, Jánossal. De mindig oda megy ki, hogy el fogjátok olvasni otthon? Mindegy. Remélem elolvassátok otthon. Fontos, mert tényleg csak újra és újra azt mondja. Én vagyok, én nagyobb vagyok, mint János. Én vagyok, Isten vagyok, itt vagyok. 39. vers az, tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti életetek. Ezek a zsidók benne éltek ebbe a, ebbe a szokásba, és tudod, vannak, tehát itt generációkat kell elképzelni, és nem szabad őket kárhoztatni, mert ezt szokták, ezt csinálták. És Jézus ma azt mondja nekik, hogy de nem ez Isten akarata, és gyertek, ott vagytok ezekben a dolgokba és azt hiszitek, hogy attól lesz életetek, hogy szombaton nem visztek csak egy borsó szemet a kettő helyett? Vagy azt hiszitek, hogy attól lesz életetek? Azt mondja Jézus a 39. Ben, 39. versben. Ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam, 40. vers, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Hogy igazi életük legyen. Jézus folyamatosan mutatja nekik az új utat. Hogy ez volt eddig a régi, de ne ragadjatok bele, hanem lépjetek, mert én nem úgy gondolom. Rosszul értelmezitek, ezért nincs életetek. Én itt vagyok most. És két igeverset bezárólag szeretnék még mondani. Ehhez oda is foglapozni, lapozni, nektek nem muszáj egyáltalán. És ne haragudjatok, vagy lehet, hogy örültök is, hogy most nem egy órás biblióra volt. nem Mindig egy órásot tartok. Um, Máté 13-ban, ha szeretnél, lapozod, ha nem, nem. Máté 13.52-ben. Ezt olvasod. Ő pedig mondanékik. Annak elért, ja, még mielőtt elolvasnám, itt olyan írástudókhoz beszél, akik hallgatták őt és megértették őt. Régi vallásos zsidó, aki megérti Jézus szavait. Azt mondja, ő pedig mondja annak okáért minden írást aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az élés kamrájából. És ez nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy ilyennek kell lennünk, aki, aki elő tudja hozni a régi Erős alapjait, de nyitva van Istennek az új munkájára. És nem marad benne az ő saját elképzeléseiben, a saját dolgaiban, hanem kinyitja az életét azért, hogy élete legyen igazán. Mert Isten olyan sokszor nem csinál valami újat bennünk, nem? Tudom, hogy ahogy ismerlek benneteket, sokszor van a változások hirtelen is, és, és megijedtek tőle, meg, eh, meg emberek így kiakadnak rajta, és nem értik, és eh, én nekem ez könnyebb, mert missionárius vagyok. Én változom. Buf, én csak így megyek mindenhova. De, de tudod, Isten meg kell értenünk, hogy Isten néha elvégez egy új munkát bennünk. Elvisz egy új helyre, hoz új embereket, új szolgálatot, új és mondom, itt nem új tanokról beszéltem, mert az távol legyen. Nincsen új a nap alatt. Ami van, az itt van. Hanem Isten fog bennetek végezni új dolgokat. Meg fog mutatni olyan dolgokat az életünkben, ami, ami lehet, hogy nincs a helyén, és lehet, hogy ma fogja ezt csinálni veled, ahogy mész hazafelé. És azon gondolkozó uram, Uram, mi az, ami, amiben én bele vagyok ragadva? Mutasd meg, kérlek. És Isten megmutatja. És lehet, hogy meg fogsz rajta sértődni. O, azt nem. Nem, én azt így gondolom. És azt nehogy hogy tőlem. Hát ebbe van az én biztonságom. Ez az, ami engem tart. De hogyha ez Istennek nem tetszik, akkor rossz helyen tart. És emlékezz akkor abba a pillanatban erre az igeversre, hogy Jézus azért csinálja, azért menj hozzá, hogy életed legyen. Mert akkor az, amiben vagy most, az nem élet, az, az Isten szeretné, hogy, hogy egy életünk legyen. És ha helyesen akarod őt képviselni, akkor legyél egy olyan gazda, aki erősen megmarad a régiben. De elő tudja hozni az újat Ez olyan, mint egyik barátom úgy írta ezt le, mint a, a kősziklát körül folyó víz. A szikla az keményen áll, és a víz körbe, körbe veszi. Az meg idomul. mint ezt a képet, hogy mind a kettőnek kell lennünk. Nem tudom, ez most nem volt olyan jó példa, úgy néztek rám, de, de nekem ez sokat jelentett. Legalább én örülök neki. Ne. És egy utolsó dolog, és ha jegyzetelsz, írt föl a Lukács 5, 36-tól 39-ig. Jézus, olyan jó, hogy odalapoztok, én már nem fogok odalapozni. Jézus itt arról beszél, hogy senki sem var régi ruhára új foltot. Miért? Mert elszaggatja a ruhát, ugye? Kifeslik, és, és ez ma is igaz. Így van. Elveszik a ruha is, a fót is, minden. Ki lehet dobni a szemétbe. És aztán azt mondja, hogy, hogy új bort nem töltenek régi tömlőkbe. Ugye? Mert ez, itt bőr tömlőkről van szó. És az új bor az még for. Erről beszél. Jézus, hogy, hogy szétvágná szét a tömlőt. Új bort új tömlőbe kell, ami még nyúlik. Ameddig kell. Régi bort a régi tömlőbe. Nagyon érdekes egyébként, hogy csak itt a Lukácsban írja le ezt, így Lukács doktor, hogy... És szerintem olyan kegyelmesen írja ezt le. Hogy, és senki, aki régi borti volt, az nem kívánja egyből az újat. És én ezen gondolkoztam, hogy ez hogy milyen jó fej Jézus, hogy, hogy milyen, milyen kegyelmes, hogy ő nem mondja, hogy de most új bor van, régi már nincs, feles, de. Hanem, hanem érted, hogy, hogy milyen jó Jézus, hogy így igen, én megértelek, hogy a régit ittad, régi dolgokba benne voltál, és, és most nem kívánod az újat, nehéz az új. Nehéz menni az én akaratom szerint. Nem, nem látjátok ezt benne? Én nagyon látom ezt benne. Hogy, hogy Jézus ilyen, és, és így van veled is ma reggel, hogy ő megérti, hogyha te máshogy gondolkoztál. Ő nem kárhoztat téged. Ő nem mondott semmit, nem mondt semmit rád. Ő azt mondja, én megértem, hogy nem kívánod az újat, de... De gyere hozzám, hogy életed legyen. Itt van, én most megmutattam. Itt vagyok. Akkor, akkor gyere, hogy életed legyen. És erre, erre bátorítalak benneteket, hogyha szeretnétek helyesen képviselni Jézust a városunkban. Nagyon sok kegyelemre van szükség ebbe a városba. Nekem is, az embereknek is, hogy... Hogy megmentse őket az Úr. Gyertek ki a régiből, és ne féljetek az újat tenni, amit Isten mutat. Mert nekem nagyon tetszik ez a szó, hogy, hogy akkor életünk van. Isten nem tudja megváltoztatni, vagy te nem tudod megváltoztatni a saját szívedet, ezt még meg kell érteni, ezt még muszáj elmondanom. Te nem tudod megtenni ezt. Sokszor próbáltam, Lát, látunk hibákat néha, nem, magunkba, és próbáljuk megváltoztatni a szívünket. Miért gondolkodok így? Nem voltál még így, hogy miért érzem azt? Nem akarom azt érezni, de mégis. És, és hiába, hiába, azt, hiába mondott, hogy holnaptól odafigyelek, fölkelek, és ugyanazt érzem. Ugyanaz a haragot, ugyanazt. Ugyanazt, mert nem tudod megváltoztatni a szívedet. Ez az igazság. De van egy jó hírem, hogy Isten megtudja, és ő meg is akarja. És utána van egy, van egy feladatunk, az viszont benne van a szívünkkel kapcsolatban. Talán e, eszetekbe jut, hogy onnantól kezdve meg minden féltve őrzött kincsnél jobban őrizzed meg amit Isten csinált. Az a te dolgod. De olyan jó az is még, hogy hiába, lehet, hogy nem őrizted eddig. <gül> Tudod, én nem őriztem sokáig. De Isten nem mondja azt, hogy csak egy esélyed van. Hanem, hanem Isten olyan, aki azt mondja, hogy hadd változtassam meg ma a szívedet. Gyere hozzám ma, hogy életed legyen. És aztán megint így elenged, és azt mondja, most már vigyázz rá. Mert ő egy ilyen apuka. Azt hiszem, ilyen Jézus. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a, ezt a részt a Bibliából. Köszönöm, hogy, hogy látom. Látjuk. Nem tökéletesen, uram, mert messze nem tudom megmutatni, hogy te milyen vagy, uram. De de lát, látjuk, hogy milyen vagy. Uram, azért imádkozunk, hogy akinek van, van ebbe a dologba tusakodás, és tényleg szóltál neki ma, Uram, segíts elengedni a régit. A régi meggyőződéseket, vagy, vagy gondolatokat, ahogy mi gondoltuk, vagy ők gondolták. Uram, hogyha az nem a te gondolatod, akkor ne legyen ott. És imádkozom ezért, Imádkozom magamért, hogy így segíts nekünk, segíts nekünk olyan nehéz, nem kívánjuk az új bort néha. Főleg, hogyha az jó testes, meg fűszeres, de, de Uram segíts nekünk a jót választani, segíts nekünk a jobbik részt választani, hogy életünk legyen. Atyám, szeretünk Téged. Köszönök mindenkit, akit majd elhoztál. Jó, hogy együtt lehetünk így közösségbe. És imádkozunk, Uram, hogy építs föl minket szeretetbe. Uram, akik úgy jöttek, hogy megbántva, összetörve máshonnan, építsd föl őket, Uram, kegyelemmel. Uram, imádkozunk, hogy így át hogy ez egy olyan hely legyen, ahol veled találkoznak, Uram. Nem velem, nem a vezetőkkel, nem a dicsőítőkkel, hanem ahol veled, Jézus. Köszönöm neked. Áld meg azokat, akik ma döntenek bizonyos dolgokban. Azért, mert hallották ma ezt a prédikációt. Adj erőt, hogy jól döntsenek, és elkötelezzék magukat, Uram. Jézus nevében elmen.